Välkommen till The Effortcast. Jag heter Nick och jag kommer att vara i ramverk. Idag är det onsdag den 28 mars och detta är Effortcast-episod 18. The Effortcast är en podcast som spelas in av Team Effort, som är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i den här podcasten så pratar vi om det här rollspelandet, men också om mycket annat såsom tv-spel, tv-serier, böcker, filmer, musik, ja allt som intresserar oss. Och idag har jag med mig två stycken veteraner i min eminenta panel bestående av Håkan. Vissa dagar måste man ha sitt ingefärs te och lite podcast med er mina vänner. Tack för att jag får komma. Välkommen. Och Anna. Hejsan, hejsan. Sist men inte minst vill jag säga. Ja, tack, tack. Så, idag så ska vi prata om som vanligt veckan som gått, där jag kommer nämna lite matmolekyler. Anna, du har varit och ja, sett på, vad kan man kalla det? Kan man kalla det buskis? Jag vet inte. Nej, musikal är det väl ändå. Ja, det är så hoppas jag. Du får ja. berätta, jag har ganska dålig koll på det ja. och, och Håkan, du har laddat hem spel, eller du vill åtminstone prata om det ja På det lagliga viset vill jag tillägga direkt på Så, att, så att vi inte ringer polisen eh, på stört Och veckans tema efter det här är Handling eller story Som vi kommer diskutera en del Och sen så har vi en topplista Som eh, den här veckan ja, I och med att det SMI-ordvitsar eh, Har detta temat Men med lite effortcasting inriktning Men eh, låt oss starta och berätta lite Om våra veckor som har gått Och var vi uppmärksamma Anna? Ja, jag var ju inte med er förra veckan. Det var ju väldigt, väldigt tråkigt såklart. Men var du med oss? Nej, nej jag, jag vet att ni antagligen inte märkte av det. Men jag, jag ah. tyckte det var ledsamt i alla fall. Nej, var du inte med? Jag med i podcasten. <laughs> ja, precis. Jaha. precis. Du är med, Nick. Du är med. <laughs> um, och det beror ju faktiskt på att jag var på Oscars-teatern och såg Spamalott- med min kära mor. Och Spamalot är ju en musikal som vi nyss kom fram till. Baserad på Monty Pythons film Monty Python and the Holy Grail. Har ni sett den filmen? Ja. ja. Bra. Bra. Det dock var en av mina favoritfilmer någonsin vilket är en ganska klisché-grej antagligen att tycka och säga men så är det i alla fall. Och jag var... Jag var lite orolig inför Spamalat eftersom den första framställningen på svenska. Och eh, sen det är det alltid lite svårt att tänka sig en film en sån film gå över till musikal. Men, eh, men det funkade faktiskt eh, väldigt bra. Anglofilen i mig måste vara förvånad. Anglofilen i mig är väldigt förvånad. Men eh, översättarstudenten i mig fann ju även väldigt mycket nöje i att sitta och analysera hur de hade översatt saker. Eh, man märkte att det var väldigt mycket direkta översättningar. Eh, det var en, en sång som var väldigt så här jag står här själv och de använde själv väldigt ofta. Och så satt jag och tänkte att det borde vara ensam i den här kontexten, etc. Men eh, de det de var lite så att formen fick ge vika för, för humorn vilket jag tycker är helt okej. Okay. Det, det är ett bra översättningssyfte. Eh, men i vissa fall så märkte man då att de lite det, det var lite så att publiken är tvungen att kunna engelska för att förstå alla skämten därför att det är ändå baserat på engelska skämt från början samtidigt så fanns det ju ändå väldigt mycket ordvitsar som, jag vet ju inte hur, en, hur originalet ser ut men, men som funkade väldigt bra på svenska i alla fall de hade bland annat att att kungen Henrik Dorsin spelade honom, stod och sa att gralen var en symbol så hörde man ljudet av två symboler och då så skrek han nej, symbol så det är lite såna grejer mm. äm, men det var, det, var en, det var en kul upplevelse, det var det Det måste ju funka jättebra på engelska det mm. Precis. Symbol, så det, det låter till och med lika där. Precis. Mm. Även, äm, eller en jag annan... säga att Det var lite krystat till och från ändå med översättningen Ja, det var det väl. menar, det, det kan det ju bli. Men samtidigt så tror jag att de, de hade anpassat det så pass... Jag tror att de ställen där de hade faktiskt tänkt mer på svenska skämt så blev det bättre än de ställen där de hade försökt att översätta skämten från engelska till svenska liksom direkt. Oh. Så att egentligen så skulle de vilja förlita sig kanske lite mer på sin egen humor än på originalhumorn. Men... Jag tycker det blev bra. Menar, det fanns ju till exempel ja, det var en karaktär som pratade väldigt gnälligt först innan han blev dubbad till till Sir. Efter det så pratade han annorlunda och det förklarade de ju då med att ja, jag har ju blivit dubbad. Oh. så <laughs> sådär så att <laughs> så det så ja, nej, som man uppskattar. Jag vet inte det. var, det var väldigt kul. Um, Johan Glans var ju också med Henrik Hjält Ade Malmberg. Det uh, är väl de jag kan komma på Sen var hon som spelar Lady of the Lake Hon heter så mycket som Nina Söderqvist Hon var väldigt, väldigt karismatisk och charmig Så att, ja, det var väldigt kul Vem, vem tyckte du var stjärnan i föreställningen? Vem var bäst? Uh, Nina Söderqvist stod väl, ut väldigt mycket Sen var ju Adde Malmberg i alla hans olika roller Han var bland annat Sir Lancelot och uh, Tim för trollaren Sen Henrik Dursin var väldigt bra som Kung Arthur, det var han. Sen var jag förvånad över för han, Kim Sulocki, han som är med i kontoret bland annat nu. Han var ju med och spelade Patsy och sådär. Och jag trodde absolut inte att han skulle vara så bra. Men, jo, men han, var väldigt, han var väldigt duktig, så han, han, var, mest, han var överraskningen. Intressant. Det, mm. det var så förvånande faktiskt. Men vem, vem var han första som du sa, Malmqvist där, vad har han varit Hade Malmberg. Malmberg, jag har faktiskt inte så mycket koll på det, jag försökte ta reda på lite vad jag kände igen honom från men, mm. men kunde liksom inte hitta någonting, någon bra referenspunkt utan jag, mest, jag var tvungen att kolla upp vad han hette, han, han kände som en här svensk John Cleese på något sätt, så att jag tyckte det var väldigt passande mm. John Cleese som för övrigt gav röst åt Gud i, i musikalen Gud pratade engelska såklart för de var ju England Mm. Um, så det var, det var också en liten kul touch. Ja, det, det. Nej, men det låter som att du har haft trevligt på, på spamlott helt enkelt. Mm, det har jag. Är det någonting mer du skulle vilja nämna angående den föreställningen? Vad, vad är det du gillar egentligen exempelvis med, så mycket med Monty Python? Vad är det jag gillar? Överlag är ju Monty Python bra, men jag är inte någon så här... Mega, mega fan av allt De har gjort så Det finns ju mycket bra men Just The Holy Grail tycker jag bara är fantastiskt rolig Med Svalor och kokosnötter Och eh, riddare som säger ni Och allting eh, Fransmännen och deras eh, smädelser ja, Jag tycker att det, ja, det är väldigt kul Men det är väl också lite för svenska i alla fall, Humor för den som kanske är lite intresserad Av språk och eh, kultur På något sätt Mm Ja men precis, det ligger ju lite det finns ju mycket ordlekar och sådär. Sen eh, finns ju vissa historiska grejer. I början till exempel så hade de ju en genomgång av ja, lite historia um, för att ge en bakgrund till det det var det ju det var lite som man var tvungen att ha någon sorts kunskap kring Storbritanniens historia för att för att tycka att den var rolig och inte bara informerande tror jag. Så ja. Att, ja. Jag, jag är lite nervös över en grej nu här. Mm -hmm. Har Håkan dött? Nej, jag har inte dött Okej, okay, ja, du, du var väldigt tyst Du som i vanliga fall Pratar 90% av, av all din vakna tid Var det här för att ge igen ah, För precis. den gången som, som, vi, som Jag var tyst när du pratade ja. Vad sa du nu? Var det här för att ge igen för den gången Som jag var tyst när du pratade Och du, du ville ha feedback Nej, nej, nej, alltså det är ju snarare när jag pratar och sen så tar jag en paus och så är det ingen som hoppar in och säger någonting. Men ah. eh, ni, har, ni har ju pratat på bra nu, ni har, ni har inte behövt min hjälp. <laughs> okay. Okay. Men, men Håkan sitter och spelar Deus Ex medan du spelar en podcast. <laughs> jag har förståelse <laughs> varit, för att du varit, gör det. Det hade varit icke-karaktäristiskt eh, någon skärlant av mig, så det gör jag tyvärr inte. <laughs> det hade varit lik dig faktiskt. Jag har trott om Nick, ni men inte dig det hade kunnat... ni, hade hört mig säga, ni hade hört mig säga bara mm, mm, Nej åh, fan åh. För att jag trycker hela tiden på cirkel För att jag vill ta upp menyn Men, men på cirkel nockar man folk på ett slag ja. ah. Så när jag pratar med folk så brukar, så brukar jag alltid punktera samtalen Med att slå mig ansiktet Men <laughs> det var men, du har ju just köpt DSA Ja men precis, men du har ju just köpt DS6 och eh, det som du har tänkt på I veckan är ju också stället där man köper spel på Eller hur? Ja precis, för att jag köpte DS6 till min kära PS3 e, Då fick jag ju Då gick jag till affären, jag kan, jag kan beskriva För den som inte minns, de yngre i vår publik Om jag gjorde det förut, man, man går till affären Så finns det en hylla där med massa spel på e, Alltså, spelen finns i kartonger I små lådor liksom mm. Och de är mindre än de var förr i, i kassan. Ja, precis. Så tog jag en eh, sån där låda och gick fram till kassan och sa, det här spelet vill jag ha. Och då visste hon vilket det var. Gick fram och hämtade det. Gav mig en skiva och stoppade in i kartongen. Och sen gick jag hem med det. Mm. Eh, det där kommer ju, för, det, det kom ju försvinna om typ tio år. <laughs> Hela det där systemet som jag precis pratade om. På grund av, eller tack vare, saker som till exempel Steam. Och det är Steam som jag vill prata om idag lite grann. Ska, eh, ska vi då passa på att lägga in en News of the World här också? Eh, för jag har en ja. News of the World som... Eh, som är relaterat till detta. Mm. News of the world! Mm. Jo, för som du säger där så är det intressant när du säger att eh, det kommer försvinna fysisk distribution av, av spel eh, i framtiden. Mm. Och det känns för många avlägset. Men en sak som eh, pekar på detta också är ju ni vet att de här spelbutikerna tar ju väldigt mycket skit för att de skäl utvecklarnas vinster genom att sälja begagnade spel och att de tar för stora Aha. vinster och så vidare mm -hmm. yes. Samtidigt som de tar den här skiten om att de skäl alla vinster så har ju Game, den stora engelska kedjan, nu gått in i rekonstru mm. rekonstruktion och det är den stora nyheten då Det här är alltså en kedja som har Europas och Australiens tror jag, största spelkedja helt enkelt Nick, vill du förklara för oss mindre begåvade vad rekonstruktion innebär för ett företag? Yes, det innebär... För, typ. för jag läste den nyheten, jag, jag läste nyheten också bara, det här, det här betyder då någonting, det här är något viktigt. Det betyder att vi i, i princip år, att, uh, att alla deras tillgångar är frusna det händer ingenting uh, i, långivare kan inte få några pengar det, det är starten på en... Uh, en ny investering från nya investerare eller en konkurs. Alltså det, det, hotell, det är åt det helt enkelt. Jag har ju kort på game de kan inte gå i konkurs. Nej, Men det är vad som är på väg att hända om inte ja. någonting stort stoppar detta. Mm. Så det är en ganska stor nyhet för oss europeer och svenskar för det finns en game runt varje hörn här och om de försvinner då är det många städer där det kommer bli svårt att få tag på ett spel in i stan. Då är, det, ja. då är det köpa på nätet eller via Steam. Mm. Liksom i nätbutik eller Steam Så förlåt att jag klämde in En new software där Håkan Men det är, jag tyckte det passade in bra Det är en ganska stor nyhet ändå ha? ja. så... Nej, men jag, jag har ingenting emot det Jag, har emot det. jag, jag gillar att utbilda folket mm -hmm. Ja och eh, Jag känner att din poäng stärks ju nu Om tio år så kanske den fysiska Diskussionen är helt borta Så fortsätt Steam Steam och eh, jag vill börja med att säga Att jag inte är en PC-spelare nästan alls Jag spelar nästan aldrig på min PC Mest för att den är ungefär eh, Inte lika gammal som jag är <laughs> eh, Men kanske hälften eller något sånt <laughs> Nej, nu överdriver jag igen Men eh, den har några på nacken i alla fall Så det jag spelat på min dator var det, det senaste stora som jag köpte Var Oblivion eh, När nu det var 2006 kanske Låter rätt I alla fall i alla fall Men Jag har börjat sitta på Steam Mer och mer Bland annat för att jag har Mitt kära Niles of Republic Köpt via Steam eh, För jag kan inte har Håll på att stoppa in Min Xbox hela tiden I tvn Så när jag sitter där Och bläddrar Så ser jag att de har saker Som Hitmen. Alltså det gamla spelet Hitman Det första ja. De har helt enkelt varenda spel man kan tänka sig där Och jag, jag är rädd för att jag kommer fastna i Steam för alltid för <laughs> De har också jättebilliga spelen Och det är så erbjudanden mm. Och man bara, ja men, men alla Hitman-spel månad... för 7 dollar Det var billigt, det köper jag Det, det är så jag har fått ett jättestort Steam-bibliotek Som jag aldrig spelar på Precis, för grejen är så här att Det är rätt skönt att inte vara PC-spelare För det innebär att jag inte behöver köpa PC-spel ja. Men om de nu om de nu gör så att jag kan liksom få tillgång till spel Som jag kan spela och som jag gillar Då kommer jag ju bli ruinerad efter ett tag Jag är rädd för Steam, jag hatar och älskar Steam <laughs> Ja, Steam -arena, Det är väldigt lockande priser När de har dem Ja, det är alltid så För det ser alltid så lockande ut Det är, liksom, det är någon stor överkryssad pris Och så ser man det mycket mindre priset Och så tänker man att det där spelet kommer jag ihåg det jag läst om har Eller det där spelet spelade jag för tio år sedan Det var skitkul vart är det vägen jag vill pröva igen? Mm. Steam är ju inte så, jag... lika mycket av ett träsk för mig för jag är ju väldigt petig med vad jag spelar och på den tiden när ni spelade alla gamla klassiker så, så att jag spelade The Sims. Så jag har liksom ingen så här grej som, som slår till så heller. Så det, men de har ju mm. nya spel också. Jo, jag vet, men det är ju så många som det finns ju inte så många som verkar kul överhuvudtaget. Över jag vet okay. inte. Men det, det jag vill fråga nu är vad tycker vi om att vad, vad tycker vi om att affärerna försvinner Och att Steam, inte Steam kanske Men någonting som liknar Steam kommer att vara framtiden för oss mm. Jag tycker inte att det är Något fel egentligen Jag har ingen emot att slippa ha CD-skivor som, som ligger och skräpar Och som kan gå sönder etc det, det vi pratade om här lite innan Var ju det här att man måste ju lita på då Som nu att Steam finns kvar Länge Så att man faktiskt inte blir av Med det man har köpt etc för det blir man ju ja, om går i konkurs exempelvis. Mm. Eller kan mycket precis. väl bli. Det är, lite som, det är lite grann som iTunes. Att man liksom man hyr allting som man köper på iTunes. Ja. Mm. Det är lite grann i alla fall. Ja, precis. Så, man, så länge iTunes finns liksom. Precis. Där kan man ju åtminstone så att säga, kopiera MP3-filerna och ha någon annanstans. Men som med Steam är det ju så här. För jag vet att ibland, ibland blir det ju lite problem med ens konto. Jag till exempel fick något känt fel som gör att mitt mitt lösenord inte fungerade, så då hade jag inte gjort det ett tag och då kom jag inte åt mina spel. Det var ju lite tråkigt sådär. Jag kan säga att jag har haft en väldigt ganska lång diskussion på TV-spelhetshemsidan GameCore angående det här, för de skrev en ganska lång artikel för ett just om vad man känner om att fysisk distribution skulle försvinna ifall de gör det. Ja och väldigt många där eh, likt många i spelvärlden överhuvudtaget är mycket rädda för att det ska hända eh, för de menar, och, och, väldigt, och på den här hemsidan så var mycket av argumenten för de menar att eh, om game försvinner om, om alla de här sidorna försvinner och exempelvis nästa nästa Xbox går rykten om att det bara kommer vara nedladdningsbart direkt från Xboxen mm. det kommer inte ens finnas liksom att köpa på nätet mm. eh, så det går sådana rykten och då menar de om att då får ju Xbox eller Microsoft eh, monopol på sina spel eh, på Xboxen och jag, men, och, och jag håller med om att det, det stämmer för exempelvis Halo och sådana, alltså exklusiva spel ah. eh, men samtidigt så de, de kommer ändå inte kunna kränga de spelen för tusen kronor utan de, de kommer fortfarande få ha ett, eh, ett vettigt pris för de har, så det är, det är här som, som jag verkligen inte håller med om alla de andra som pratar om det, för de menar att när bara spelen kommer gå att köpa på PC, om de finns där, eller på Xboxen och det kommer inte kommer finnas några butiker, då finns det ingen konkurrens. Och, och jag håller inte med om det alls, utan jag, jag, menar, att, Nej. jag menar att det enda man gör det är att skippa distributionsled och priserna kommer med högsta sannolikhet att bli ja, mindre lägre, skulle jag gissa, mm. helt enkelt. Alltså, de kommer, inte, de kommer nog inte stiga så mycket. Antagligen kommer de ligga kvar. Poängen är att de som, de som ropar högst är väl de som förlorar sina jobb nu. <laughs> alltså de som har affärerna. Ja. Det enda man gör är att klippa bort det mellanhand, och det är bara bra för oss konsumenten. <laughs> Eller har jag fel? Mm. Jag, nej, utan det, det är exakt min poäng. Och det, ja, det, jag är förvånad över att inte fler eh, i den här artikeln eh, och i de kommentarerna höll med mig angående det. Men det, jag fick väldigt mycket mothugg. Jag, jag tror som du att det kommer inte, det kommer inte bli högre priset då priserna är redan, redan rätt höga. Men hur kommer det vara då ifall det är så att bara Xbox har eh, sin online-version? Kommer det vara så att om det är något till exempel FIFA som finns till Wii uh, Playstation och Xbox. Kommer det, kommer det bara finnas två versioner i butiken och så en som man laddar hem via Xbox då? Alltså, det kommer inte, det kommer inte finnas någonting ja, i så fall, medladd så eller det köpbart. Jag. Det är intressant. Nej, det är lästigt. Enligt, enligt ryktena så är det är, men det. Ah. Men du vet hur rykten är. Men, men diskussionen är ändå intressant att vi redan skulle vara där. För det tror jag ingen trodde för att PSP Go uh, den portabla nya PSP kom ju och hade bara nedladdningsbart och den floppar ju ah, så totalt så jag tror men... jag tror att det är det som som gör så att det här riktet inte stämmer, just att de har sett att PSP Go, Go floppade med samma koncept och dessutom så tror jag att det fortfarande är många som vill gå till butiken eller som går in på webbhallen eller Amazon, om man är i USA och går in och kollar, jag ska köpa tv-spel vad finns liksom till min son eller vad det kan vara och om man ja. inte finns på de sidorna Så förlorar man eh, sin antagligen Största marknadsföringskanal eh, Och då kommer man inte Precis. Då kommer man tappa marknaden tror jag också mm. Så att jag tror att det är det här riktigt Jag tror inte det stämmer Men eh, jag har ingenting emot Ifall det bara skulle bli en helandesbart faktiskt Jag skulle se det som skönt Ja, jag, jag tror jag håller med Jag tror jag håller med om att det vore skönt Och otroligt läskigt att ha tillgång till alla spel i hela världen <laughs> Hemifrån Ja, Det tror jag man <laughs> pengar Verkligen, men mest positivt Grejen med, med just Steam och, och ha spel på PC Är ju att du är ju alltid du, är alltid du håller sig alltid lite tillbaka Beroende på hur bra dator du har Så att äh, även om det kommer nya spel Så är det ju fortfarande så att Du kan inte skaffa alla spel Så det är ju det är en liten tröst kanske Ja, mm. precis Det man är rädd för är ju Att äh, gamla, äldre spel Att de skulle kunna bli prishöjder rätt mycket. Det är det enda jag kan tänka mig just nu, fall begagnade marknaden helt tas bort så. I, på väldigt lång sikt så skulle ja, äldre spel helt enkelt kunna kasta, kosta samma eh, när de var tio år gamla. Nästan. Mm. Men, det, men det, det, det känns så här, det, det är inte riktigt vettigt heller. Men när man tänker också jag, jag köpte ju Baldur's Gate 2 nu och Diablo eh, 2 på, mm. på Game och jag tror att de kostar ungefär lika mycket som de hade kostat om jag köpte dem på Steam så, ja, ja men Det är ett väldigt intressant även det här. EA har ju sitt vad heter det? Origin, sin egen liten Steam-version um, mm. som jag, jag fick ett mail någon gång att ja men skaffa Origin så får du Mass Effect 2 gratis och grejen var väl mest att jag blev så irriterad på att behöva ha två plattformar och på att det var EA att jag brydde mig inte riktigt om Jag spelade ju Mass Effect 2 en gång Och sen, sen avinstallerade jag Origin Jag tyckte liksom inte att det var värt Att ha kvar det för att få spela ett spel Ja, um. men Origin irriterar mig mm. Så det känns ju som att de Skjuter sig själva i foten Bara genom att inte vara med i Steam utan att Nej, nej, vi ska ha en egen grej EA ja. Ja. verkar till väldigt stor del Inte veta sin plats på marknaden Det känns som att de tror att de är större Och kan göra mer vad de verkligen kan är Rent realistiskt Jag undrar vad som har hänt i veckan för Nick mm. så, du var, så du var klar med Steve Tyckte du i alla fall Ja, ja, ja. Det, det som har stulit min uppmärksamhet den här veckan Det är en bok som jag, som jag har haft här ett tag Men som jag började läsa nu Och den heter Matmolekyler Jag gillar ju att laga mat Som ni vet Yes och den här är lite speciell För att den är, den är skriven av en fysiker Och en matskribent Som har skrivit den tillsammans mm. Och ja, Som ni hör på namnet matmolekyler Så är den ganska Den är ganska ingående om man säger så Det är, det är väldigt få recept mm. Så att det handlar mer om att de förklarar Hur funkar lukt, hur funkar smak Hur funkar grundsmaker Vad är en smak, hur funkar det Om man lagar mat Vad händer rent, ja fysiskt eller kemiskt när man lagar olika saker om man skummar mjölk exempelvis om man, ja, man förkridar en biff jämfört med om man kryddar ja. den på slutet vad är skillnaderna rent ja, kemiskt och hur, liksom, hur reagerar en peppar när den steks kontra om den läggs äh, på, på slutet och, ja, det är väldigt intressant tycker jag just mm. att det får, det får en att bli väldigt sugen på att laga mer mat när man får alla de här sidoaspekterna på det också. Det är coolt. Ja, men visst är det det. Och jag tänkte att jag skulle gå igenom lite, lite med er. Som en liten lektion, kanske. Ja. Okej. Okay. Ni får gärna ställa frågor. Jätte, så ni får gärna ställa frågor som att ni, ni kan låtsas som att ni är intresserade och sånt. Okej. Okay. Ja. Mm -hmm. <laughs> <laughs> vet ni hur många grundsmaker det finns? Jag vet, jag vet. Säg. inte. Fyra Fem Den där sista heter någonting umami. still med umami kött, smak, eller? Ja, Där umami. har vi den Ja, för att man har ju uh, Vilka är det man har egentligen? Det är salt, beska, sötma uh, so uh, Sötma, syra Och sen det femte då som vi pratar om Umami Som umami. Som jag förstod det så var det bevisat Först 2009 På riktigt då i forskningen att, äh, att den ja, Jag tror jag är... lärde mig om det i QI Ungefär då så, mm, låter ja. vettigt så Det är ganska häftigt och den, de försöker, I den här boken så det är det ett japanskt ord <laughs> Så att det är svårt att översätta tydligen för Som det typ alltid är med japansk ord Av någon anledning, eh, vilket är rätt konstigt Jag vet inte varför det ska vara så mycket svårare än något annat språk Men eh, <laughs> ni, Kanske du har någon insikt i Anna <laughs> eh, Tyvärr har jag inte kollat så mycket på japanska Men eh, jag, jag kan ta reda på det Om du vill veta <laughs> ja, det... Och mami betyder köttig de, de beskriver det som mustig snarare Gick Håkan. du in på Google Translate okay. nu, Håkan? Mm. Nej, okej okay. de, bes, de, bes, de beskriver det som mustig eh, ja. I den här boken Och det, det tycker jag är en ja, relativt bra. bra beskrivning Faktiskt eh, Om jag ja. tänker efter Det finns så oh, umami Vi behöver väl inte prata så mycket om eh, Typ så här surt Exempelvis. Det är en citron Om ni undrar mm. Ja men umami, det, det verkar finnas i exempelvis tomater ja, Det klassiska är ju typ fisksås Men även i, i sådana här smakförstärkare Som glutamat Och sånt som är så mm. ombestritt När det gäller ja, När man handlar färdiga rätter och sådär så Det är bara en mm. smakförstärkare liksom. Och det är det som umami gör också Det förstärker också andra smaker Och gör en rätt musklig Och det är och det, Ja men det är ganska intressant Och det finns också i exempelvis Vad heter den? Den såsen som jag aldrig kan uttala Det kan också hjälpa mig, Manna Wor eh, Worcestershire Tack <laughs> Säg det igen Worcestershire det, det, kän... det står ju det det står Worcestershire Worcestershire, ja men det är Worcestershire <laughs> Eller Worcestershire Men Worcester. Mm. Men eh, om ni skulle få gissa då Exempelvis chili Vad är det för, vilken grundsmak räknas det här till? Uh, chili är ju helt klart en bitter ah, Och här är det för. som är väldigt intressant För chili exempelvis uh, Mentol, peppar, wasabi uh, Alla de här sakerna Pepparot lika så. Det är mm. inte en smak Det är oh. död för um, Liksom Smaklökarna för <laughs> ja. mig i alla fall. Så att ja. Men, men med, då man känner smaker med smaklökarna på tungan, uh. så är exempelvis Chili. Och de andra nämnde där någonting som kallas för irritanter. Och. Mm -hmm. ju, och uppfattas istället med nerverna i munnen som störningar. Varför äter vi sånt? Ja, jag förstår inte. Men visst är det intressant. Så det är, exempelvis... är jätteintressant nu förstår jag varför jag håller på att dö när Jag äter ja. mina stackars nerver. Ja, men så Chile exempelvis då varnar munnen att det är varmt. Så att man känner sig varm i munnen och mentol tvärt emot och lurar på sätt och vis munnen. Eller, ja, det blir... Man känner att det, blir... det är en känsla av att det är kallt i munnen. Ha. Och det här då kan ju. Ja, för det första att bara inte, inte riktigt förstärka andra smaker Utan det, det kan fungera som ett element som gör så att rätten blir, mer, blir djupare på något sätt Men ofta, ofta i många rätter kan det ju bara förstöra såklart mm. men det kan... Jag sitter och läser Wikipedia-artikeln, det är fascinerande Ja men visst är det fascinerande att, att det inte är smaker Sen så kan det ju säkert smaka, någonting kan ju smaka chili också säkert Men, det är, men i huvudsak så är det nerverna jag det nu. Sen... Uh, de aktiverar andra fyror och drar upp det till hjärnan Med andra, andra nerv nervtrådar än vad, ja, men Eller än, än vad smak gör Wow <laughs> uh, Och de pratar också mycket i boken om Just skillnaden mellan en chili Exempelvis som, som sitter kvar Och kan bränna i typ så här 20 minuter uh -huh. eh, Medan uh -huh. en wasabi ju Försvinner alltså, om, Det kanske är jobbet i typ så här 5 sekunder 20 sekunder Så att om ni ska ha någon tävling så ska ni någon gång säga till någon Okej, men du, äter du den där kilin så tar jag den här hela skeden wasabi och då vet ni att ni kommer vinna den här personen i längden för att han kommer sitta och gråta i 20 minuter och du kommer lida i 20 sekunder, Max. Tips? Om ni... jag, tycker inte om att, jag tycker inte om att vi har tips för att tortera våra vänner i den här podglasen. Varför? Nej, nej, kanske inte. Det är för att vi, vi blir så glada om vi lyckas med någon social interaktion så vi, vi, vi, vi är inte så petiga med... Så här vad vi gör. <laughs> en annan intressant sak det är också att prata, att prata om just alla de här smakerna som man känner att det bygger helt enkelt på tydligen, bland annat i alla fall hur många smaklökar man har på tungan. Mm. Och det här, Tre eller fler. Och det här, och det här kan man alltså en mäta genom att typ ta Någonting som man som färgar av sig På ett papper Och helt enkelt gör ett avtryck av tungan Och räknar smaklökarna Och utifrån det får man se eh, Hur bra man känner smaker av olika, liksom helt enkelt. Det är alltså de här små säga, Knottriga sakerna på tungan Jag tror det, är inte detta skithäftigt jag... <laughs> Är det inte konstigt att man inte vet om det här <laughs> Ja, det är coolt uh, Nick, ja. borde, vi också, borde vi också berätta om den där För jag tror alla har Den här, den här bilden i huvudet Av att man, man, man känner smak på olika delar av tungan ja. Och det är inte sant Vi kanske ska det... krasna den myten också ja, mm. Fast uh, i den här boken så säger de att Det är generellt inte sant Det finns inga ja. generella regler För att du känner den smaken där Och du känner den där Men däremot så, så har alla ytor på tungan Som gör så att, att vissa exempelvis kan känna Bäst längre bak och alltså ja, bra, men det... Man har zoner på tungan Som känner olika smaker eh, Olika mycket Men det är, inte bara att, det, är inte, det är inte att du känner Bara bäst där men det kan vara så att du Precis. känner bäst mer där Men det finns inget generellt fall av människor Som säger att alla känner lite mer bäskt smak där Så jag förstår det sådär. Så det, det, det ligger lite fram. i myten Men myten är, är fortfarande en myt det, det är inte så att du... Ja, för där är det väldigt, det är väldigt uppdelat Så man får känslan av att om man, om man skulle stoppa en saltbit På en annan del av tungan skulle man inte känna att man hade salt Precis. i munnen Och detta är inte sant sådant, Så klart. Så är det inte Nej. Ni får gärna prova där hemma ja. <laughs> Men det, det som också blir intressant då med det här när man kan räkna sina smaklökar och hur bra att alla känner olika bra smak det är att de delar upp eh, efter de här smakerna då i olika smakklasser så de kallar vissa supersmakare de kallar vissa eh, mellansmakare och lågsmakare och sådär eh, och då, då är det helt enkelt att en, en som kallas en supersmakare de kan ofta kanske inte njuta av mat på samma sätt som en lågsmakare för att en, de störs så mycket av lite bäska eller lite sur, surt i maten exempelvis då så att de har helt enkelt svårt att uppskatta Alla smaker lika mycket som Någon som är en lågsmakare Eller mellansmakare Och det är ju intressant i och med att De som kanske inte känner lika bra smak då Och inte har lika mycket mm. smaklökar är, Verkar oftare då enligt den här boken Var de som blir superkockar och matskribenter Och så vidare det, det känns typ som om det är samma sak I alla medier, så här, en som är superfilm Superfilmsnobb kommer ju har mycket tråkigare bio än vad, <laughs> äh, vad medelsvenskan har För de medelsvenskan blir så här glad för alltihopa de ser Medan så här snobbar, nä, nä. nej, nej Jag precis. kommer ju från och med nu att skylla min petighet på Att jag har för mycket, för bra smaklökar det, det... Ja. det kan vara det, men det kan också vara som det står att, Det står att det är väldigt viktigt att man får prova olika smaker När man är barn Mm. För att vänja sig vid dem Så att du kan också skylla på din mamma okay. Din mamma och dina smaklökar Okej, okay, ja, men vad bra, det, bara det inte i mitt fel så är det bra Nej, det räcker mm. inte eh, Och för att avsluta denna lilla session Jag hoppas att det inte har blivit för mycket som en skola för er Nej, Nej. Har du lagat mat som vi får smaka på nu? Eh, ja, jag har förberett lite här Okej, okay, vi kommer över direkt ja, ja. Nej, men för att avsluta så ska vi nämna Det häftigaste utav allt kan gissa vad det här är. Nej, det är såklart det inte kan för jag är jätteuppspelt. Så det finns ett piller som man kan ta um, som gör så att allting som är surt istället smakar jättesött och jättegott. Okay. Som på något sätt lurar smaklökarna att, så att man kan sitta och äta citron som att det vore godis, enligt den här boken då. Okej okay. Coolt Vad är det för ämne? Vad är det för kämnader? Jag vet inte, men vi måste göra detta Fattar ni hur häftigt det är? Vi måste ta pillet som sätter vi oss typ i någon park Och äter citroner Men undra vad, undra vad citron smakar När man inte smakar citronen i citron Ja, ja men precis Och jag undrar så sådär ifall, ifall man köper jordgubbar som visar sig vara lite sura Kan man bara äta det här pillet ja. Och så blir de mm, -mm. mm Det finns ett piller för andra <laughs> Alltså det, det tyckte jag var väldigt, en väldigt häftig grej just. Mm -hmm. Ja, det är väldigt ja, ballt och det, Jag vet inte, det kan hända att jag återkommer till det här temat När jag har läst resten av boken För mm. jag är exalterad, mina vänner mm. Allt min allt påminner mig om en Jonathan Colton-rad Som går uh, All I know is that steak tastes better When I take my steak tastes better pill. Oh, ja. Det är dit vi är på väg nu mm. Jag tror det, det känns så Ja, mycket framtid det var, förutom annars spämman åt där. Och så har vi ju ja. framtiden med TT-branschen och, och framtiden för matindustrin. Ja, verkligen. Jag ville få in lite 70-tal där med. Ja, ja, men precis, det är jättebra. Vi täcker alla årsgrupper. Års, års, är det någonting mer ni vill fråga mig nu när jag är någon typ av expert på konstiga matfakta? Kan du lära mig att laga mat, Nick? Jag kan lära dig att laga mat. Mm, bra. Du får följa min matblogg lite bättre. Ja, jag ska göra det Men det är mer, titta vilka fina bilder vi har Och jag bara, jag kommer aldrig kunna göra det där Så jag behöver mer basic ja, men, många, men många av de här maträttena är också ganska enkla Nick, droppa, droppa länken eh, Till eh, min matlag matkompisar.tumblr.com Är det så? Eller är det .org när det är Tumblr? Nej, det är com i Tumblr Ja, det är, är matkompisar.com Nick har bra koll, vi kommer att lägga ut den här i text ja. Alltså det, det, det, jag har en matlag tillsammans med några kompisar Där kan ni hitta lite roliga grejer mm. den, den, den känns väldigt Vi startade den tillsammans med En av, av dem som är med och driver Den är PR-konsult inom sociala medier Så den är väldigt så här Stockholm hip, Hipster <laughs> Matlagning typ så. Jag gillar den kul. på min Tumblr-feed Den är väldigt fin, ja <laughs> Det skulle det också vara fint Med en paus, eller vad säger ni? Mm det vore fint. Men, men då ramlar vi in i den nu. På. vi har ju en stor nyhet, en stor effortcastig nyhet eh, angående vår hemsida effortcast.wordpress.com Håkan, bring it. Ja, vi har ju sedan en tid tillbaka haft en flik som hette blogg mm. på den hemsidan. Och eh, det har inte varit någonting under bloggen. Så jag tänkte under ett av våra Team Effort-samtal när vi pratade om såklart våran podcast och om oss själva eh, så började jag så började jag skriva om de här maneterna som vi pratade om i förra avsnittet Och då tänkte jag, det här kan kanske vara ett blogginlägg istället Så skrev jag ett blogginlägg om eh, den odödliga maneten och den framkallande maneten Så tanken är väl nu att vi ska sätta igång våran blogg lite litegrann då, Helt mm. enkelt få upp någonting Så ni har någonting att göra i veckan också, inte bara vänta på måndagarna mm. Där kommer vi försöka lägga upp eh, några gånger i veckan i alla fall Vi kan nog inte utlova för det här eh, manetinlägget som Johan gjorde Var ju typ det bästa blogginlägg jag har sett i hela mitt liv ungefär så. Jag känner att du satte ribban väldigt högt och att jag nu inte vågar blogga. Men, men okej, det är det är okej. Ja, Vänta innan, innan vi hade bloggat, då vågar du inte börja. Nu jag vågar inte börja för att jag tror bara inte du kan blogga. Nej, jag kan ju inte det. Jag kan ju inte det. Jag, jag vet ju det. Ja, vet du vad? Skriv en textfil till mig. Skicka inte med så kan jag lägga upp den som ett blogginlägg om det är det som är svårt. Ja. Men hela, grej hela grejen är nu i alla fall effortcast.wordpress.com har en blogg, gå in och läs den den är bra, den är ganska bra i alla fall första inlägget är bra, jag vet inte vad som kommer komma sen <laughs> jag Nej. vågar inte lova, lova någonting förutom att första inlägget är lite kul mycket bra <laughs> ja. veckans tema, vi ska prata om handling och story ja, det var ju du Håkan som kom med idén till det här temat, jag har ställt lite frågor så jag tänkte lägga frågor vad är en bra story egentligen? Ja, Det är så svårt För att det, det beror så mycket på liksom Vad för någonting man vill Alltså i vilket sammanhang man, man berättar en historia Det känns som en, en bra story Ska ju dels eh, vara någonting som eh, Inte sticker ut för mycket så att, man, eh, så att man ifrågasätter det Det ska inte vara så lite som man glömmer bort det Det är någonstans däremellan Att det är nånting spännande och engagerande Som liksom ändå som ändå finns i bakhuvudet hela tiden på en, När man spelar eller, eller ser på filmen Eller någonting sånt ja. Står är svårt Men jag håller med för det Kommer för jag tror att, kom ihåg att jag pratade om John Carter Den filmen mm. Det ja. var nog en, en film som Som du säger, det får inte bli för mycket den, Det kändes som att den tog sin story på för stort allvar Och då blev det bara komiskt mm. Så jag minns kanske att jag sa Att jag tyckte att den, det kändes som att den ville göra sig Så storslagen och det känns som att det kanske är Så man faller lätt Om man försöker göra gör för mycket av sin story och, och... Det, det kan jag ju säga som speledare Att det stämmer garanterat ja. <laughs> Det Alltid när man klämmer i och vet, försöker göra någonting jättebra Så märker man att man kanske inte kan göra någonting så jättebra Och då blir det bara väldigt, väldigt konstigt istället <laughs> Men de här stories, de, de som är storslagna stories som funkar. Jag antar att Sagan om ringen måste vara ett exempel här. Mm. Även om det är lite tråkigt Men där det känns som att det gör storyn blir storslagen av sig själv. De måste inte göra den storslagen. De måste inte prata för mycket om den egentligen. Nej precis. Det finns ju det finns en ganska Alltså, Tolken gjorde ju en värld Tolkien gjorde en värld Och den världen är väldigt, väldigt levande mm. Och det finns ju ett tillfälle när, när Sam står och pratar med Det här är i böckerna Det kan vara med i någon av filmernas förlängningar också Men jag tror inte det Sam står och pratar om de, de gamla stora sagorna Och liksom att de de, de alltid klar i slutet Och sen kommer man, kom man på att vänta Det är ju, liksom, ju vår världshistoria Vi är en del av den sagan det blir liksom, Själva storyn blir en del av storyn I storyn, i boken mm. Vilket ligger på ett på ja, sätt, ska, ett, på ett sätt. De... <laughs> ja. All, Alla, alla väldigt... dikter Och grejer som, faktiskt, som Är med i boken de, de handlar ju om någonting som faktiskt det som Tolkien faktiskt skrev om så det är ju så här, ja, man, man, man får ju det blir väldigt djupt i det hela istället för att man bara skulle hitta på någonting för en scen så är det faktiskt någonting som som existerar så att det, ja. det händer ju att man om man spelar typ Baldur's Gate exempelvis, det är rollspelet så händer det ju att man sitter i spelet och läser och hittar går till en bokhylla och sätter sig i spelet och läser en bok som handlar om en bok som finns någon annanstans det händer ju Liksom. Ja, det. Mm. det är ja. sånt älskar ju jag. Det är Nu är sån här typisk det. grej att göra i Skyrim också, att helt plötsligt så stannar man upp i en grotta och läser igenom fem böcker så här, och sen går man vidare. Ja. <laughs> det gjorde jag alltid i i Elder Scrolls 3 i Morrowind. Mm. För där många av de böckerna finns ju åter, åter liksom, återfinns ju i och Blivin och Skyrim men, men i morgonen vet jag att jag har läst liksom, De allra flesta tyckte det var asmusig awesome. jag, jag kunde tillbringa timmar i liksom, deras bi bibliotek inne i spelet mm. eh, Men någonting jag ville prata om också är Vart vill man ha story någonstans? Vart behövs story? När man sätter sig in och spelar brädspel Är det kanske inte så viktigt Varför Nej. är det viktigt när man spelar rollspel? Eller ens är det det Varför är det viktigt i ett tv-spel? Och så vidare Vart behövs story? Jag vet att eh, när Nick var inne i DSX eh, 2 så, så frågade jag honom ja men vad är storyn då och då tittade Nick på mig som att jag kom från en annan planet där för jag bara, men, men varför gör man det man gör men, och då menade Nick att det inte var intressant alls du bara, ja, det vet jag typ inte Så här. Um, vilket, vilket var ett väldigt bra sätt att absolut inte sälja det spelet till mig för jag säger, ja men varför gör jag det här vad är, vad är meningen var, varför går jag runt och slår ner folk jag vill ha någon anledning och det man kan säga om Deus 6 då Är ju att det är ett spel eh, som är otroligt Dessutom är väldigt drivet av story Och mm. eh, har blivit ganska prisat ändå Får man säga För sin story mm. ja. eh, Men för mig är inte det alltid jätteviktigt Det, det, det kan överglänsas av andra saker Åtminstone inom spelmediet Om man säger så ja, För även en bra story i spelmediet Är en ganska dålig story i allmänhet Ja precis Det högsta inom spelvärlden brukar vara Bland det lägsta inom resten av världen Ja. Mm. <laughs> Tyvärr, tyvärr Och det, det, men det varför... enda undantaget till det är nästan Mäseffekt, måste jag säga Faktiskt Ja, alltså det finns ju Jag skulle säga att, att spel som till exempel Morrowind, Oblivion och Skyrim Även om deras Story är otroligt mm. klischéartad Så tror jag att den är väl ganska, ganska liksom, uh, Ungefär lika bra som fantasyfilm är Ja, mm. mm. ah. alltså, men precis och... jag, jag, jag tror inte att den är bättre eller sämre men, men när man försöker på lite svårare nu är det så här citationstecken i luften. Mm. Lite svårare stories så, så blir det bara platt i spelmediet. Med, spel Vi vet ju... Eh, ja, just det, en annan sak. <går> Till exempel, R. Kelly har gjort en musikvideo som heter Trapped in the Closet, <går> som har en lång story. Och Hideo Kojima har gjort Metal Gear Solid-spelen. Eh, Och båda de människorna är... Man undrar om de är genin eller bara dumma i huvudet. Man undrar om de är galna. För jag vet inte om ni har sett Trapped in the Closet. Jag vet att Anna har väl gjort det. Mm. Vi såg det ja här. Det ja. gjorde vi det är bara Arkelly som som rappar och sjunger om att han har haft sex med en annan tjej än alltså sin flickvän och sen så blir det en story runt det och all, fler, fler karaktärer blir indragna den håller på säkert en och en halv timme den här ja. med liksom sång och ja, Metal Gear Solid där för, för försöker berätta, en, eller ja, det lyckas kanske också berätta en komplicerad historia om genetik, om memes om ens plats i samhället, om vart samhället är på väg i framtiden Men allting blir så mer och mer over the top Och bara helt psykopatiskt Man undrar om Hideo Kojima är ett geni eller en psykopat Ja, den storyn är verkligen konstig mm -hmm. Och det är sådär man... Ja, det är otroligt långa filmer det <laughs> I Ja, det hela, hela andra spelet I, i Solid-serien um, känns väldigt likt första i, i, i, i Solid-serien. Man, man liksom bara, men det här känner jag igen. Har han bara återvänt? Sen, sen så får man veta en bit in i spelet att det är för att eh, den stora onda regeringsorganisationen eh, ville se om man kunde skapa en Solid Snake som är alltså hjälten för första spelet genom att härma det som, han, det som drabbade honom. Så att när man har spelat en dålig snake Hela spelet så börjar man förstå att det var meningen I spelet att man, att man skulle bli en dålig snake I spelet också mm. Det är väldigt, mm. väldigt man, man får huvudvärk väldigt fort Jag älskar storyn. Kojima, jag tycker Metal Gear Solid är svinbra spel men, men... Precis, men är det ett geni Eller är han en psykopat? <laughs> måste det vara antingen eller? Jag, Nej, det är sant Jag har också några andra frågor som jag tycker kan vara intressanta Och det är, det är vi kan, säga, kan, en, kan en riktigt bra story Bli uttjatad och till den då Även frågan, finns det egentligen så många olika sorters stories? Förstår ni min poäng här? Ja, nej alltså vi har ju Det finns ju de där Jag vet inte om det är sju stycken arketyper äh, Man brukar prata om Jag har sett att det, det finns lite olika teorier Och då är det en, tre, sju, tjugo Eller trettiosex arketyper <laughs> Ja, precis Men mm. om man då då är det alltså, Låt oss säga det sju, till det till blir roligare Mm, mm. Precis, så poängen är att det finns ju en hel, det finns ju en hel Hög med liksom stories som går att berätta Men de flesta har vi redan berättat Det, det nya nu mm. är att försöka göra det på Intressanta sätt i poängen Och kanske blanda och liksom, Nu när vi har alla reglerna så måste man ju börja bryta mot dem på sätt Det är så man får en bra story mm. eh, Men förlåt, så har du om en bra story? Kunde bli uttjatad och sen om en bra story? Ja, men det, det, det är ju kopplat till varandra Just det här att Om det nu är så att det bara finns sju stories Som ni säger Mm. Ex exempelvis arktyper. då finns det ju egentligen inte så många stories och då är frågan, kan en bra story egentligen bli uttjatad låt oss säga att, att det här storykonceptet som är Pocahontas exempelvis mm -hmm. ehm, som man påstår att Avatar hade många drag ifrån vilket det hade helt uppenbart men ja. då är frågan gör det någonting om det är så att det är en bra story och sen om, om, ni, om ni kopplar bort det, ifall ni tyckte det eller inte kan en, story, en bra story egentligen blir utkad och ifall den kan det. Varför behöver vi egentligen mer än sju filmer? Jag tror ju inte egentligen. Eller ja, En bra story. är väl egentligen. Jag tycker att arketypen är väl ganska neutral och sen så beror det på vad man sätter runt den. Vad har man för karaktärer i. Liksom, vad, vad, hur bygger man runt arketypen lite, grann, och, och om man nu leker med den hur bryter man den och sådär. Men, men annars så. Jag tror inte att man kan säga att en, en arketyp kan bli utsattad Utan det är mer... Ja, om, flera, om flera gör den på exakt samma sätt Ja, då, då blir det utsattad Men då är det ju mer eh, tolkningen än själva, själva grunden som blir utsattad Jag kan säga så här Att står ju arketypen eh, bakom Pocahontas och eh, Avatar Som är typ så här White man comes and saves mm. us eh, Mighty whitey eh, <laughs> För det första gillar inte inte Pocahontas För den är inte historiskt korrekt Och jag gillar inte Avatar för jag tycker den är tråkig Men jag tycker ändå att det finns mm. saker att hämta Från den där själva arketypen Men jag mm. tycker inte att någon av de filmerna gör det På ett, på ett intressant sätt mm. Nej, eller ens bra sätt Och det sätt. som gör Och det är intressant att den... är det på något sätt uh, att, att, uh... Ja, fortsätt oh, Nej, förlåt, vad sa du att det, är en... Men det som är intressant då är, är just att uh, Man får ju dela upp det på något sätt I um, story-arketyper som egentligen skälps Eller blir fantastiska med hjälp av hur man Ja, hur man väljer Att, att sätta dem i en kontext Och det är det som gör det bra eller inte Och det kan handla om precis vilka karaktärer man, man väljer att gestalta, gestalta Hur bra man gestaltar dem eh, Hur bra spelmekanik man har Hur, hur rolig den är eh, Exakt. Och Hur bra kopplad den är till storyn Och så vidare i ett spel exempelvis det är ju som med, bara för att koppla lite så här bara, bara för att väldigt långsamt koppla det till mat så kan ju, alla kan säkert göra spaghetti och kött för shows, men det är inte alla som gör det lika bra och vad är skillnaden på de olika grejerna då? Mm. Om, det det som, om det är samma ingredienser, ja. Prost. Precis, mm. det är liksom, det beror på vad man, vad man gör med det man har och arketyperna mm. är ju bara, det är inte liksom just add water och så får man en story utan arketyperna är därför man ska kunna bygga någonting runt det. Mm. Mm. Ja, och kryddan är det som avgör i slutändan. Och tallriken när det man sitter Nej vänta <laughs> <laughs> jag, jag blev förlorad i min egen metafor Men jag tänkte också för det, finns, det finns team effort saker Att koppla in till det här mm. Vad gör vi när team effort inte har Någon stories kvar längre Du menar, du menar när, det, när vi har Något level 30 Och inte antingen, har mer att göra Antingen när det är något level 30 eller när, eller när team effort Som så liksom känner att nu har våran story har tagit slut Ja, spontant så tänker jag Ja, men då börjar vi, vi väl om med intro. något annat ja? ja, men precis Det är, det är bra för att det är, Om vi har den attityden Och verkligen tycker det Då, då är vi bättre än ungefär 96% av alla tv-serier i världen Ja, ja. Som långt efter att alla stories är berättade Ska jag berätta fler stories Med samma karaktärer mm. Jag tror så att, många uh, exempel uh, på att, det. Att vi får, för det. du menar är att vi är bra på att uh, avsluta och börja om. Ja, precis. Det är precis det jag menar. För jag tror vi måste avsluta för en andra paus för att sedan börja om med toppfemlistan ifall vi ska hinna klart inom vår lilla tidsram. Jag tycker vi gör det. Då kommer vår andra paus och så alltså, återkommer vi snart med en toppfemlista. Musik mm. Från andra pausen Och som sagt, den här veckan så är det ju SM i ordvitsar Som det verkar som att ett par I team effort ska gå på Eller hur? Ja, Staffan ska, ska gå? gå dit i alla fall Jag har andra planer Håkan? Jag måste säga att jag är, jag är bara mest chockad över att det finns ett SM i ordvitsar mm. Ja, jag är ju Som bekant göteborgare Därför tog jag mig an att göra en topp fem lista här Med team Effort effortiga Eh, ordvitsar Alltså ordvitsar som har koppling till, till Team effort ämnen eh, Och då har jag en topp 5 lista här på Ordvitsar som är kopplade till lite roliga ämnen Är ni peppade? Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag har till att börja med en bubblare För den är jättekonstig, jag förstår den inte Men eh, <skratt> <skratt> Men jag vill ha med den eh, Den har Shenmue-tema nämligen Okej okay. Vill du höra hakan. Ja. Ner. Vad säger Ryo Hasuki När Inisan petar honom i ögat Jag vet inte I see Men det är för att han alltid säger I see, I see. Ja, Han säger alltid I see Min reaktion jag tar, jag på den var det. ungefär va? Vem? Ja. Vad? Ja, det är bara för att Ryo Hasuki säger I see på, mm. Som svar typ, på see. alla det, det är ett gammalt Dreamcast-spel för er som inte vet som var jättestort och fantastiskt bra då men som har åldrats så fruktansvärt dåligt. <laughs> det var ett av de första spelen känns det om, i alla fall som ville ge en, en liksom verklighetssimulator. <laughs> och när ja, man, man verklighetssimulator så... i det spelet det betyder typ att man kunde gå ner och köpa gå ner på stan och köpa <laughs> såna här eh, runda bollar i automater med leksaker och samla på. Det var typ det första Precis. Verklighets alltså det är liksom <laughs> Verklighet, verklighet cirka 1999 är typ... Man kan gå ner på en gata och sen gå upp igen. Wow. Och så måste man sova varje, varje 40 minuter. Ja. För det har gått en dag. När man, när man sover så lägger man sig med, skinn, jag tror med skinnjacka och skor på i sängen, Finjapa. om jag minns rätt. <laughs> och bara det sover så som underbart. man är. Ja, det är helt underbart. Ja, är, jag älskar jag, är, att mig. Jag var tvungna med den även om den var väldigt konstig. Um, jag ska också tillgänga lite cred till... Uh, Internet i allmänhet och eh, loadingforumet där jag har stulit många av de här ordvitsarna ifrån. <här> Nummer fem. Vilken tv-spelskribent känner varenda kotte? Jag vet inte. Oscar Skog. <här> jag älskar Oscar Skogs texter också. Ja, jag han skriver, också. Han skriver alltid som jag vill skriva. Mm. Nej, men han är svimbra, han är en av mina absoluta favoriter. Så jag tyckte det kändes passande att ta med den. <här> Ja. Nu har vi lite mer musikrelaterad Nummer fyra Hur irriterar du Lady Gaga? Jag vet inte Pokerface Pokerns reaktioner lyfter alla hatar... ordvitsarna för mig Jag hatar ordvitsar <laughs> <laughs> oh. De blir dummare kan jag säga och face mm. <laughs> Nummer tre Vad sa Zelda till Link När han inte fick upp dörren Jag vet inte Triforce <laughs> <laughs> Anna, Anna, Anna För the Triforce är de tre krafterna mm. Som man slåss om i Legend of Zelda Ja oh. oh. <laughs> <laughs> Jag älskar Jag älskar att jag har hittat fem stycken Effortcasting Ja <laughs> fastanna fast Anna, nu var det try force istället för det ja. gick inte upp. Alltså det, det det är helt sjukt vad man kan göra med lite väldigt <här> Nummer två Vad heter Super Marios tandläkare? inte? Min tando. <här> det var inte bra. <här> <här> Nej, den är, den är inte intressant det bra. <här> Jag hatar ordläkare har jag sagt det, men det sig, det, alltså, det, de är helt underbara Jag är för forcerad homofoni ah. <laughs> <laughs> Jag menar det, Nintendo oh, uh, du var bra. Okej. vänta, vänta, första... vänta, vänta, jag måste bara, får jag bara centrera mig innan vi tar sista Åh, ja. oh, andas ut um, Den första, har nummer ett har tv-serietema Så nummer ett Hur mycket kokain tog Charlie Sheen? nog för att döda två och en halv män. så det var det sen hette. Mm. Ja. Mm. Jag vet annat att du hellre skulle vilja ha två och en halv man där. Men jag tycker det lät konstigt ändå. Det är Nej, jag jag använde mig av en liten... Ja. Jag, jag översatte den där åt Nick så att jag, jag var tvungen att bidra ja. till den här, mm. den här listan. Ja, ja, men, men ändå jag hade, så tog jag, jag, hade, jag, jag, hade, jag hade med om Jag hade hållit med om man där för att eh, man kan ändå inte ha halva män så det kan man nej, Precis, det är bara Sexan kallar den två och en halv män Men jag var nej, nej. Men, mm. ja. Så jag körde på sexans spår Men vi kan ändå påpeka att vi, vi Förstår vidrigheten i det som sexan gör När de kallar det två och en halv män Vi vill bara påpeka att vi inte stödjer sånt beteende Så vad säger ni? Åh oh, gud jag har ju inte gjort de här själv, men det kanske, man borde kanske sätta sig ner och göra lite egna effort Det ordvitsar. måste man ju göra om man är med i SM då. Det är ju bara egenskapade ordvitsar uppenbarligen som gäller där. Mm. Men ska vi, kan vi lova att vi ska försöka göra lite egna effort casting och lägga upp på vår blogg? Anna, kan vi lova det? Vi kan... ja, ja. Vi kan lova att vi försöker. ja. Mm. Det kan vara det dummaste löfte vi någonsin gett Någon Jag sitter och funderar på om jag har sagt någonting eller inte här uh, och Mina händer är det jag, jag kände mig lite alltså, att Jag hamnat lite i ett hörn här det blev, Håkan var väldigt snabb och bara, Ja, när du kan göra så slipper jag göra Men, mm, mm. men det, var, det, var, det var så Våra topplistor föddes en gång i tiden Jag tror att det här är bra Jag tror att du behöver få lite bara någon som sätter igång dig Ja, det är sant Ordlekar, äh, ord kör Anna, kom igen Nu? Ja. Nej, nej, nej. nej, nej, nej Vi behöver inte avsätta mer Anna, jag, jag beställer något om zombies Gör den nu Sandra, Sandra och zombies, kör ja, kom igen. Sandra och zombies är det tema okay. nej, Håkan, jag tror vi får ge Anna lite mer tid innan hon okay. En vecka okay. Du har på dig tills nästa vecka Vi vill se någonting under, under nästa vecka Med ordvitsar uh -huh. På en blogg Okej okay. Men vad säger vi? Ska vi knyta ihop. Jag har försökt hitta på någon ordvits nu för att avsluta allting, men trots mitt i Göteborgs utsprung så klarade jag inte av det. <glarade> men ska vi knyta ihop säcken och tacka för oss för dagen, det säger ni. Ja, det tycker ja. jag. Ja, det har varit ett jättekul avsnitt, så vi ses allihopa nästa vecka igen. Tack och hej då! hej då! Hejdå! Hejdå!